Ти ворога виступати легше. Василь Гаврилович став із лави і підійшов до Марії. Вельми добре, що ти урозуміла, хто друг твій істинний. А щоб усі це побачили, таку раду тобі даю зібрати всіх бояр і про Галич поговорити. Нехай відчують нашу силу. Зранку Світозара і няні. Привели Данилка до матері. Сонце ніби по-новому осяло світлицю, і княгиня немов мов помолоділа. Данилко бігав по світлиці, ховався під стіл, залазив під лаву, нападав з маленьким мечиком у руках на матір, а вона, жартуючи, боронилася від нього. Очі Данилкові чорніли тернинками. Рум'янились щоки, і темні кушерики прилипли до лоба, кафтаник розстибнувся. Іншою стала і Світозара, її тепер приємно у веселому домі. Княгине, яка я рада, що ти іншою стала, і життя теремі посвітлішало, і Данилко тепер сміливо бавиться і сміється. А то було так, ніби ми черниці в монастирі. Марія посміхнулася у відповідь, і жартівливо посворилася пальцем. Світозара вхопила Данилка, затулила йому очі, штовхнула від себе, а сама сховалася під стіл. Хлопчик, миттє обернувшись, не встиг побачити, де вона сховалася, і з вигуком кинувся до лави, побіг до дверей, а звідти, збагнувши помилку, підлетів до столу, схопився за убрус, Вспіймав ворога під столом «Виходь сюди, помилуй його!» Світазара повагом вилізла і, похиливши голову, підійшла до переможця. Данилко хопив її за руку і радий повів до матері. «Мамо, ось і до тебе привів полоненого!» «Хто це воює?» – запитав Мирослав, ходячи до світлиці. «О, та це ти! Завтра ж беру тебе до дружини!» Гордий від похвали, Данилко підбіг до свого вихователя і, піднявши догори мечик, привітав його. А тепер Світозаро поведе його дому, там за клітями діти розважаються. Зраділий Данилко схопив за руку світозару і щасливо потяг на дворище. А ми, княгини, підемо в гридницю. Там бояри чекають. Почувши кроки на східцях, бояри, вшанобливо, стали з лави. Марія, переступивши поріг, оглянула всіх і подумала. Вклоняються у Леслова, скільки тут вовків сидить. Вона вже за ці місяці навчилася розпізнавати людей і знала. Буває часто, ласкаво усміхається боярин, ледве не переломиться в поклоні, а за пазухою камінь. А той, хто, ніби суворий зовні, є найближчим другом. Декого вже розкусила Марія, її порадники, та всім не залізеш у душу, не знаєш, що вони думають. Марія посміхається до всіх і йде на чільне місце. Семен Уївич і собі оглядає боярські сходини, вдоволено потирає руки. Як ішли сюди, розмовляв він з Мирославом Добриничем. Спокійніше нині буде, вже не заважатиме княгиня своїми підозрами, а то тільки зв'язувала, а цим вороги користалися. Знай, мене, – казав Мирослав, – такої твердої руки, як у князя Романа, не буде. Княгиню не те, тож ж Романовою рукою ми маємо бути. Нехай мовчить, аби тільки нам не заважала. Уже багато важить, що вона з нами». Марія сіла. Після чого почали вмощуватися бояри. Скрипіли лави, рипіли чоботи, у когось вислизнув з руки посох і грюкнув по підлозі. Але ніхто навіть не поворухнувся від цього грюкоту. Вважалося нічемним приглядатися до такого дріб'язку. Марія, не кваплячись, оглянула грибницю. Серед бояр виділявся найстаріший твердята Остромирич. Його довга біла борода спадала на гаптовану сорочку підперезану широким поясом. Червоні штани були заправлені в чоботи, пошиті з зеленого хза, прикрашені сріблом. Примітка хза — шкіра для взуття, сап'ян. Сидів він, спираючись на товстенний посох. Марія кивнула Семенові. Він підвівся. Усі зібралися, одного лише нема і Гліба Василовиче, і він ще вчора до Теребовлі поїхав. Спасибі, що запросив усіх Семени, Марія обернулася до Мирослава. Ти хотів, боярине, оповісти нам, дозволь почати, княгине, підійшов до столу Мирослав. Така пора у нас дуже гірка. Коромольники заворушилися. Якщо ми не подумаємо то злевчинять з княжичами. Переведуть рід Мономаховичів у Галичі. А що, князь Роман, нам заповідав? Берегти землю Галицьку і Волинську, щоб вона одна була, єдина. Про це й мислити мусимо. Сказав і в усі боки зірнув. Глагояв Роман, хороше було б, коли б уся Руська земля одним диханням жила, підвівся Роман. Василь Гаврилович. Знаємо про це святе діло, звався Семен Луєвич, та не знаємо, кому пощастить таке зробити. А нам треба берегти отчину князя нашого, бо вже з чужих земель руки простягають. І ще глаголив князь Роман, що віру нашу треба берегти православну, бо папа римський нахилити хоче галич «До католицтва», – додав священик Юрій. «Довго гоманіли бояри, згадували хороброго і сміливого князя Романа, слухали уважно дряхлого боярина твердятого Стромирича, що ходив у 1200 році на чолі посольства від Романа в Царгород».